Benvinguts. Bé, a veure, ara com que és l'època de... Vaja, del sol, de la calor, diguem-ho així, no? De la claror. Si pensem en les papallones, són precioses. Són més que boniques. Si no correm, si no correm, i ens els podem mirar amb tranquil·litat, ens en donem compte que són úniques, són una bellesa única. Pues, avui m'agradaria i m'agrada parlar d'un lloc que hi han unes papallones úniques, però úniques, dic úniques perquè són precioses, precioses., n'hi han unes i han de tot tipus. Però fins i tot hi han unes que se'n diuen les papallones tigre. O sigui, que tenen uns colors, tenen ratlles, rodonetes, tenen com si verdadament tessis entretingut a dibuixar-les, fins i tot d'una manera geomètrica. És una impressionant amb els colors. Colors negres, després amb els colors brillants de color... Rosa, groc, verd, vermell. Algo impressionant, algo impressionant. Doncs me'n vull anar a un lloc que vaig veure que és una cosa única. Ens n'anem a Turquia. A veure, a Turquia hi han bastants, llocs, llocs que queden pràcticament amagats per les persones. Per què? Perquè es fa difícil d'arribar-hi on, per exemple, hi ha roca, hi ha aigua, hi ha mar, o hi ha llac, o hi ha riu. Però com que són llocs que, verdaderament, fins fa molt poc, no hi ha hagut persones que hi anessin. Per què? A veure, perquè són llocs especials, difícils d'arribar-hi, i aleshores, doncs, sabem que tots els llocs, això ho sabem també pel nostre cantó de la costa. On són llocs difícils per arribar-hi? Si has d'arribar-hi en barca, bé, però si no, no hi pots arribar-hi. Doncs hi han menys persones de del que hi han en un lloc que puguis arribar-hi amb facilitat, o amb cotxe, o a peu, val? Bé, doncs a Turquia hi han diversos llocs preciosos que verdament no puc parlar de tots perquè tots no hi ha estat, però sí que n'hi estat a dos o tres d'aquests, i en aquests llocs que es fa molt difícil de que la gent hi arribi, doncs les, les papallones hi fan la seva vida. Si anem pel cantó on hi ha la roca, la roca marina, doncs entremig de la roca estan les papallones. Estan les papallones i és curiosíssim perquè quan surt el sol... Sembla que surtin de dins de, de, de coves de les, de les roques. I amb el, ref, el reflexe del sol veus uns colors de pavellones impressionants. Bé, doncs vull parlar-ne d'un d'aquests llocs, d'aquest que el vaig poder veure. Em va emocionar, la veritat és aquesta. A veure, molts llocs d'aquests estan protegits, o sigui, pel govern està protegit, i no hi deixen absolutament fer res. O sigui, no es pot ni permetre el luxe d'edificar-hi de res, ni tampoc fer-li un port perquè s'hi puguin quedar les embarcacions, sinó que el que miren és de donar llibertat en aquests llocs que s'estan conservant, bueno, és que no tindrà preu, quan verdaderament veiem que tot està ple de cases i de barcos i de cotxes i de bicicletes i de gent, amb aquests llocs que estan intentant conservar se naturals com han sigut sempre durant molts anys. Per tant, per tant, o sigui, és un lloc d'aquests. Amb un d'aquests llocs, perquè n'hi ha diversos, eh? n'hi ha diversos, en algun d'aquests llocs resulta que Uh, igual com acabo de dir, no hi ha edificis, no hi ha res, però una empresa de turisme ho ha agafat com una cooperativa per viam de poder permetre a gent que puguin visitar-ho doncs que tinguin l'oportunitat de poder-ho fer, tenint en compte que només s'hi pot arribar amb embarcació. Dic que n'hi ha diversos, eh? però ara estic parlant d'un d'ells. ¿vale? Aleshores, quan un vol entrar-hi, si no té un vaixell, un vaixell per entrar-hi, o si sigui, ha de demanar-ho, ha de dir, a veure, m'agradaria veure-ho. Queden d'acord amb un lloc perquè els recullin i llavors els poden portar. És un lloc que, gràcies al... O sigui, a les, mesures, les mesures especials que han creat el govern de que no s’hi puguin fer més edificis ni més coses, resulta doncs, que és únic. I ara hi ha moltes persones que arribant a Turquia o persones de Turquia mateix, volen veure aquests llocs. Per què? Perquè en un lloc d'aquests, primer de tot, l'u de, de les famoses papallones que no té preu, no té preu. Per una altra banda, hi han, bres, fruiters, arbres, o si sigui, olivers, hi ha llimoners, ja ha llaurer, hi amb palmeres. Hi ha bueno, amb una paraula. Hi ha absolutament de tot perquè fa com una muntanyeta, fa com una vall, fa com es torna a trobar a l'aigua, bueno, algú impresable. Ah. Clar, ara aquesta, aquests, aquest complexe, que és una cooperativa, doncs ha demanat d'alguna manera que si vol anar-hi sense, o sigui, no quantitat de gent, sinó que estarà controlat, controlat, i es pagarà, es pagarà per poder-ho veure, doncs que amb una paraula, si una persona vol quedar-s'hi tot un dia per veure, en fi, primer tot, les papallones, com volen, com van a fer tot el seu recorregut, com tornen després cap quan s'acaba el sol. Perquè això, tot això és un, és un... no és veure la pavellona ara passat i s'ha acabat, no és veure el sistema que tenen aquestes papallones que fa tants i tants anys que s'estan reproduint allà. Llavors, hi han persones que els agradaria poder mirar, fotografiar, estudiar aquestes papallones i el lloc on estan i han demanat amb una... Bueno, una autorització especial per passar-hi la nit però però doncs havere és un lloc que està molt cuidat perquè no s'hi facin edificis i han deixat una oportunitat molt bé han permès fer-hi eh, amb a veure, molt petits, molt petits un tipus de bungalows molt petits eh, poden dormir en camping. camping, No, càmping no, perdó. Ehm, um, una nit, una nit, eh? perquè tenen que de demanar permís, si no, re, una nit amb una tenda de campanya, si no, tenir que dormir amb un bungalow o amb dos bungalows que han nom ha molt poquets. I de, també s'han demanat de, han demanat permís per tenir un lloc que sigui un menjador, tipus esmorzar o per sopar. O sigui, només, en fin, per tenir cuina per poder cuinar una mica, una mica, no fer un, una cuina enorme, un restaurant enorme, no no no no no no no. Un bungalow que pugui ser per entendrens, un lloc per si un s'ha quedat a dormir, al de matí, que pugui esmorzar i després al mentre sense comprar ho no, un croissant, lo que vulguin, no tinc ni idea jo. d'això això en allà en aquell moment quan m'hi veig seri o si sigui, era si, podia, si volies portar l'esmorzar tu que ja l'havies comprat el dia abans podies portar-lo i no calia que vinguessis aquí si no tenies res per menjar doncs tenien molt poqueta cosa però no era pràcticament de cuina el de matí, sinó que era, per exemple eh, croissants, posem el cas no? hi havien tipus croissants que estaven embolicats en paper de salofant i llavors, clar, els porten d'un altre lloc però estan no estan recent fets però estan tous la llet, tenint només una, veia, ja ho sabem, una màquina d'aquelles que pots premar, i et surt la llet, o et surt el xocolata, o et surt el... Fent el te, tampoc es té que cuinar. I per les nits, doncs, van demanar pues, tenir una petita, una petita cuina, perquè en cas de que hi haguessin, pues, jo que sé, 4 persones, 6 persones, 8 persones, perquè han de demanar permís, si no, no s'hi poden quedar. O sigui, que volen fotografiar, o volen, en fi, de nit veure cel amb les estrelles, jo què sé, totes aquestes coses. Doncs llavors, per fer alguna cosa, res, molt senzilla, que en aquell cas jo me'n recordo quan hi vaig ser-hi, doncs pues que ens va fer un pa que ja estava torrat, que no el havien ells, i havia embotit, i després hi vam veure com una amanida, dic una, com una amanida perquè no era exactament una manida però bé, eren si no me'n recordo malament eren com unes mongetes d'aquestes rosades que haurien d'estar fetes ja bueno, cuites, de, no sé, o de llauna o del que sigui, llavors hi havia ceba, hi havia tomàquet hi havia amanida un, un enciam un tipus enciam, no sé si era un o una altra cosa perquè era, les fulles eren diferents però bueno, enciam i per amanir-t'ho o sigui que tampoc és dir cuinar però tot això, clar, ho has de pagar-ho. A menys que tu et portis allà el que vulguis. Ara, està prohibit ni fer un fogonet de càmping ni res. O sigui, no es pot fer absolutament res. Es considera que és una reserva natural amb unes possibilitats molt especials per aquesta cooperativa que ha demanat, doncs, si hi ha gent que hi vol anar-hi, doncs qui anar -hi, que hi puguin anar-hi, que, claro, i si es volen quedar a dormir, doncs que puguin quedar-hi. Però, a més a més, tenen l'obligació d'ensenyar cada dia les persones que entren allà i les persones que s'hi queden. O sigui que no és una cosa de dir, apa, està tot obert. No, és d'aquesta manera. Però no és aquest sol, ni ha diversos d'aquests llocs. Molts eh, els hi costa moltíssim de tenir-los eh, d'aquesta manera, perquè també hi han altres... Tot a la vall... Hi ha un tros que és la vall, la vall amb el mar, amb el riu, amb... va mar... Va... Ah, llac, llac, també recordo, quan vas cap allà, veus totes aquestes coses. Ja se'n diu, en realitat, la vall de la papallona. Per què? Doncs perquè en un lloc hi ha un tipus de papallones, un altre tipus de papallones d'un altre puesto, hi ha aquest que he dit també, que és amb el, la papallona tigre, o sigui, tot. Doncs, tots aquests llocs, tots, estan intentant, que no sé si ho lograran durant molts anys, però estan intentant de, que no s'hi facin edificis, que no hi hagi cap companyera, que companya, que compri amb, amb una paraula, que no ho volen vendre, no? Però, doncs, que no hi hagi algú que eh, doncs, per comprar-ho ho us paguin molts diners, perquè llavors, vull dir, arriba aquell moment que no saps què fer. Però, de moment, de moment, el que estan fent tots aquests llocs és protegir d'alguna manera les papallones i el seu ambient perquè si el, aquest lloc que jo acabo de dir que se'n diu el Butterfly que verdaderament eh, no si, si comencen a deixar a fer edificis les papallones potser s'aniran a un altre lloc perquè, és, perquè hi ha tantes papallones tan precioses i úniques pràcticament en el món doncs, doncs per això, perquè verdament és un lloc únic, per ella és un paradís. Es belluguen per allà, per tot l'espai i és d'ells a l'espai. Si comencen a posar-hi moltes persones, desapareixeran. Fins i tot, diu que hi ha hagut, perquè les papallones, un altre dia en parlarem, n'hi unes que es moren aviat, però n'hi ha unes que duren i duren i duren. Pues n'hi ha algunes que han vingut de molt lluny i s'han instal·lat aquí i aquí ja no els treu ningú. I s'han reproduït aquí. O sigui, que hi han espècies que no corresponen a les que pertoca a la zona on estan. O sigui, no, no pertoca. En Aquí també ens passa, eh? El que passa que no tenim postos d'aquests així protegits. que nosaltres pràcticament pff, tenim molt poca cosa sobre... Uh, uh, uh, ja ho diré demà. Papallones. Psc, on les tenim? Les tenim en un lloc que poden estar sols, tranquil·les i bé, però però és com si fos un museu perquè està obert al públic i no tenen espai per moure's. Jo estic llocs naturals, naturals. Però que en aquests llocs que nosaltres tenim, malgrat no són naturals amb aquesta grandiositat, però també n'han nascut algunes que han sigut que no les teníem en aquí, sinó que han vingut d'altres països que s'hi han trobat bé i s'han quedat i amb això és el que està passant doncs a Turquia, sí que si un dia van a Turquia poden demanar a veure quin és el lloc on podien veure les famoses papallones, amb el seu ambient, amb el, seu, amb, amb el quilòmetre, amb els quilòmetres amb el que sigui. I els hi diran perquè és preciós, molt, molt, molt bonic. I si troben un dia d'estiu, per favor. amb sol és algo imre, Impressionant. impressionant i torno a dir perquè si t'està quiet per això no volen gent sí, té que ser molt poca gent si, vol, si la gent vol veure les papallones. Aquí està com són els colors que he dir que aniran un escla vaig veure i eren com si fosin geomètriques al impressionant una ratlla de verd, una, una rodona vermella, una, jo que sé, una, una un punt groc. Algo impressionant és que si no hi ha molta gent, si són pocs els que estan allà i t'estàs quiet, és que igual se't posen al costat. Se't posen escoltat. Per què? Perquè noten l'olor o que sí, et posen al costat. I les pots comprovar. Ara, no les pots agafar. Si està prou i vit. O sigui, allà hi ha persones que controlen que no facis un disbarat perquè per ells un disbarat és agafar una d'aquestes pallones i per fer-ne una col·lecció. No. No és això. Bé, res més per avui. Gràcies, amics i amigues, per estar amb tots nosaltres i des d'aquí els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai. Adeu, adeu, adeu.